Gomiten tarhtea eta iruriko, agen noaren sohmarkaren bestan beteko dazte berian, maazti txiketariko bat da irurikoa bere behiunt eta behugetan haktarekin. Zain gerodulan bideunek, zerratik gazteak oztan sartzen dira, nolako urte izen da urtean goza soena, hori da behoride nahi patuko dugu, eta gure bi gomiteko dira horrentzat, simen behu eta bestetik gesan koste ha. Egunon zuheri? Egunon, egunon. Azteko, beraz, hasiko gira lehen galderarekin, aurtengo Sasuena bitxia izan da, bintzat e, guretzat ezazat, e, ma nolako izan da. Guti gora bera behdina, hain hitz euri, uolden biharamunean euriak e kalteak ekar hil eta texasetan lukitaketan gatik eta eritasunak ere maztietan, beraz, uh, urhubildo gira askoz gehiago gure maztietaz. Zain du eta langiago eskuz eta langiago horoko jean. Uda aski zaila. Uda aski zaila, baina anua una izanen dea? Ba, anua una izanen da, bai, bizten da. Bai, e, bai, azken e, amabost egun, ama, egun dute biskukat finkatuko kalitate mailan zeke izanen den, baina ikursiz egunetako arroa. Gauza, gauza onak izaiten aldire da? Ah, no, onal, ere, behar bada, oktan asinei duten entzat, edo zein dira zuen etxai handienak etxaiak kakotxena ahten, ama, maaztio entzat. Etxai... etxai handienak nola? Zein dira etxai handienak ma, maaztio entzatako lako sasoin bitxibatekin, ezan duzu euriearekin erritasunak, zer dira erritasunak, oiek dira... Zen... etxai handienak dira ola, e, mitriolako... Eta ondotik fruitua, beraz golkoa, eh? eta ordi honen, maitean aldu produkzioa apaltzea, eta kalitate mailan ostua ere sobera onkia hori bada, kalitate maila apaltzen aldu. Joka, etxai, ondiena hori, hori ikusten dugu. Beldukaren alde esoktzen du, eduridu eh? eh? Bizkia Rizkutsua lanbide lan bezala, orxasobinean araberakoa, zegatik hasi asiz hasi zinetan zineetan horretan, bera, gexanekin Zer gaitik hasi, txipi txipitik ingurumen horretan bizin izan. Eta ondotik bizkan naturala izan denetako, eta plazera hartu baitut, lanbidea... ...motivazioa... ...gero plazera hartu zuztut... Eta ondotik be, orra, ikusten... ikusi baitut hemen lanbidea horretik egitenan nuela, eta... ...untza izan ez, ez be, dudatu eta horra. Eh? Hori da zure Itak ere e, behin lehen zelako. E, neotki horren hartu du nik? Odion, uh, bola, etxeko... familiako etxaldean. Eta, Jimona? Uh, nik ashtapena ez duen bit ezpada ortara joan nahi. Urundu uh, ere berba. Eta emeki emeki behitz ortaratu nahiz ikasketetan, eta ikashter, ikasketen ondutik bidaiatzen hasi eta biraietan hori maats munduari, maasti eta munduari gustu haktu dut. Laster segituko dugu gure bigomitekin eranbezala eta uartu ziste mazti eta zarigira goizuntan bigomita simun berguna eta uh, gesan kostera eta xormarkaren pesta da asteburu buru untan batzuek ongi zagutzen duzina itzorduna gusi bat ere bilakatu dena ainitzen zat, eta besegitzen dugu uh, arnoaz mintzatzen eta aipatuko dugu ere uh, zoindiren ere ano dezberdi eta be, bada filme bat hori edatuko duziena Resistanz Natural, Hano Naturala Arno Naturala eh, egiten dute hor gune batean filman aurkezten dena aipatuko dugu zer den Arno Natural hori eta beste bat galdera ere ez duda zuek ere galderak egitea balin baditu buruaren gibelean Momentuko sortzeak dira Euskal Heratietan berrienten hori azurekin berna detar gaine Orteseko amategiaren zait, hilabete bateko Epea utzi daie, ARS edo eskualdeko osagahi agentziak atera bide baten atxemeiteko, prezidenta dindatzo biarnorat, ospitaleko arduradun sindikat eta haute mintzatzeko, EPA ortaan behar diren mediku eta hartatzaileak atxeman beharko dituzte. Baijonako Zitadelako Eskolako Borrashuek ez dute amor emaiten, segitzen dute, erakasle postu baten galdegiten, akademiaren arabera jiru hauj gehiago behar luzkete, ZEP, ere batean den eskola hortan, hogo zazpi haurretara inoko klaseak badira. Boberluak baliabide fiskalen apaltzeko sedea du, baionako mercatal eta industria gambara beldurt da, horren ondorioetaz, diru gutiago eskuralezake urtean, horren diru gutiago litaike enpresen laguntzeko, franziako lehen ministruari idatzi dio Andre Garreta presidentak, lekuko ekonomia garatzeko ek lekuko egiturak ezinbestekoak direla geitu du presidentorek. Louis Rond joan den asteundajean mendiga inetako autolo asterketa irabazi zuen siberotara preso, hamar hilabete presonde gitarat kondenatua izan da atzo, bere arrebaren laguna baitu eta bortizki jotzeaz akusatua da, bere abokatak deieginen du. Meksikon pilotako munduko xapelketa gaiski aviatzen, atzo estrena besta hitxazen, agertzen da obrak ez bururatuak pilota plazetan, ainit aldaketa egin beharko dira ondoko egunetan horrengatik. Goiz flash, aktualitateaz trufatzen daen eman aldia, hauztirale goiz guziz behatzek laurden gutitan. Pilota Mundiala Euskal iratietan. Irailaren amaikatiko goita batera munduko sapelketa Mexikon. Meksikon. gu Irailaren sortzitik goiti hasiko gira ango berri emaiten. Egun guziz Emaitza eta Iardokitze guziak berisailetan Kronikak goizbegin Jokoskampo bereziak Kumpasare bereziak Mexico, Ango girua egun guziz, zuzen Zuzentzuzenian eskainiko dauzuegu Mexico, Mexico, Irailaren zortzitiko iti pilotako mundiala Zuzenean euskal iratietan <tos> Irailaren amabitik amala uera irulegi zormarkaren besta Oztirala bestaren idekitzea, Resistanz Naturrel Filma Dokumentala, Garaziko Boban Zinegelan. Ondotik jateko eta edateko. Ibiako itzean, behatzetatik goiti xotoen idekitzea, amestia, arretxea, irruiko xotoa, etxegarraia gutizia eta hilagia etxaldetan. Egun guzia, nibilaldia oinez eta betetez. Arratxeko zazpietan, Baigoriko plaza xokon, etorkizuna dantza taldearen leiotik eman Beatzietan Baigorriko Elizan kontzertu haundia lagunalai eta Oldaja Gizon Kurrua Lekua kaintzinetik salgai garazi eta Baigorriko turismo bulegoetan ondotik plazasokon maaztizainen ahno ostatua diper swing taldeareke Igandez, irulegin behatzietan maaztietan ibilaldia ameketatik goiti arnoen jastak eta maaztizeinekin eguerditan jateko parada eta egun guzian hau jentzat tailek eta pista ioko Bostak eta Kumbian bero taldearen konzertua eta ondotik talautaxingar. Iriailaren haman bitik hamalauera zuen beha gaude. Lassai, beste dairiko maztietan. Eusberreko gomitan laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez, edo telefono 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Irulegi Shormarkaren besta entzun duzi aste burun hori dugu la aipagai? Eh? La-sai, la-sai, izanen da, hori, eta bigo mitagurekin ditugu orta zitze egiteko, erripikatzen dizuegu. Simun Bergunian eta Gesan Kostera, beraz, uh, aipatu dugu, eh, horren, megin bat, filme batena, Arnon Naturala, uh, Arnon Naturala, zer da, Arnon Natural hori? Mm, Arnon Naturala aski abstraktua edo filosofia da, Uh, bakutsak beskabat uh, uh, ez da ahas definitua horoko gehan bada ahdatz bat, me da ma txetik ahno arte zuzenki eta garbiki edo substantzia geiturik gabe egitea produktu bat uh, eta horren ahiskoekin ere batera, beraz ahiskoak badira ahnoak galtzal naldira baina gero oh, batzuk lortzen dute, me biziki zaila edo ezutea nitzeka uh, pario hori egtzen momentuko. Hori da beraz hostiral gauean, horren eh? inguruan da, agno naturalaren inguruan beraz gauean, eh? filme hori. Uh, agno naturala, zer da? Agno biologikoa? Uh, ez es baita espada ez. Es, agno biologikoa da lehinik mazt biologiko bat. Uh, agno natural batean... Uh, Ez dute geroak nu egitean ere ez dute ikusten uh, sartzerik beste jodtu batena uh, sartzerik eta hori uh, bau asko uh, zugunago doa. Z filosofia bada eta uh, kontsideratzen da matxak duela bak anoa egin be, uh, ez eta La, et ez eta mikrobioak eta matxaren arnoaren parte direla eta mikrobioekin lan egin behar dela eta eta horra, beraz, ome, aski gauza komplexu badak uh, definitzeko ere ziren gauza berri, fean, uh, filosofia berri bat baita beraz um, da zinez, da zufri uh, historio eta kentzea, aski teknikoa da, Me lehin lehinik da filosofi bat eta naturari, naturaren beh edo hori buruz duana. Eta zoek hortan ziste, irulegiko sokmarkaren inguruan natural eruntz joan nahi duzue filosofia horrekin? Uh, bistanda, biologikoak badira sotoan, gerotageiago, entzatzen gira, albezen garbiak izaiten, baina, Arno naturala definitua ez deno ere, ezindugu ezan gu, gu bahne girela. Batzuk bahne dira, beste batzuk urbil. Uh, Gehioda ikustea nola gure kondizioekin, uh, gure klimata uh, eta kondizioekin nola egiten landogun, albezain arno garbi bat eta posibile da biologikoa, batzutan biologikoa baino geago pentsatua. Hora, bantzatzen gira urbilizeitea gure lujaz, gure fruituaz, eta gure arnoak isla datzea gehen bat gure, uh, gure eskualdea, eta albezen garbi izanez. Hori da azkenan erronka bat ere bai gaur egun, denek egitear eh, produktu xano bat, arno xano bat edo barazkiantzat berginda edo biologikoa da naturala. Gaur egun eh, produktu batek funtzionatzeko, lakoa izan behar du? Ez, lehenik produktu batek berdu ona izan. Petiorik abe eh, mikrobi batek ez du gain hartu behar, fruitua esan ditu behar da, freskura izan behar du. Eta lehinik da hau historio eta gurmenten, gurmenten afera bat. Mm. Aipatuko dugu, hor eh, baitziste ere nola autatzen den ano on bat, naiz eta behar bat egin zienak direla oberenak, baina hori uh, aipatuko dugu, badut, ala ere galdera bat hor xulfitaren uh, uh, inguruan, uh, anoaren inguruan hor bada betik ezka bat, uh, ano batzu, sobera toksikoak direla diez xulfita gatik, uh, zer gaiten alda okuzue hortaz? Zakegu, Arno naturalan justuki ez xulfitarik emaiten hori dela haien pario handiena eta xulfitaren istorioa jakin behar dena bon dia mutxa kadratua dela eta sulfitak nahi hozu babestendu Arno albezain garbi eta mikrobuek ez gaina hartzeko horrentzada gehiena erabilia xulfitak buruko minak emaiten dituela eta entzuten da Gehienbat bat arno sukratuetan, zeren uh, kelitzen ituzte fermentazioak usutan sulfi gehiago emanez, sukrea txikitzeko, uh, beraz um, errandezak eguna, edan uh, iruleikoa nuan, zeren ez dugu arno-sukraturik egiten. Aipatzeko, arren sektora aldatzen doala, agian gutiako datzen da gau egun mainetan zuek jonka honi erantzuteko, zeiten duzoek kanpora begira zartzen ziste, edo produktuak aldatzen? Uh, ge, gu mehkatuaren harabera uh, arabera kuntsa aski eguntsa saltzen dugu zeren gure produktsioak tipia dira uh, Bai, bizten da entzatzen girela uh, gure ahnua, ahn afreskatzea ah, egitu uh, gazteak buruz eta pausuak egiteat uh, eta bizten da beti uri buruz girela kontsumeitzailaren erronkak entzutea eta ohtaragoaz, ohtaragoaz Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta dira eta Euskal Iratiak entzuten ituzue. Gure bigomitak goizuntan Simun Berguna eta gesan Kostera. Eta uh, maasti ari gira irulegiko arnuaren sokmarkaren besta baita asteburu buru untan, laster eta suretan gira zekin. Baina lehen erramezala, banuen galdera bat, nola hautatzen da ano hon bat hautatzerakoan? Ano hon bat, ebe, bade, ez tabagerek e... zairatzen da definitzia ano hon bat, Ano un bateko berdukan eh, anaiz zuz berdu sustute plastika plastika iman, eta denu narri, gero gustua ber eredu komplikatua da, bakotxein gustiak differentak dira. Ene ituriko badira ano mota ke gustu bakotxea indako. Onaiz zaitean da harina, gutotroa, beste batzuk naierdutea az ber ba, azkarga, bortitzagoa. Ona dena kachimaiten dira. Ta agunaren definizioa ere ber, ona agun buzio dira berdu Bere edalelea etxemanenetako hmm. Eta e, frantszi ezezagutzen ditugu entz ditugu hitzakgopa e, edega duela iste ona euskaraz ere it, bere hitzak baditu olakoak? bai uh, bai bere hitzauk baditu bakutzak bere bere per percepzioa ensatzen da emaiten bere hitzekin beraz bai bai bai euskaraz dakizuno bakutza bere hititzahau baditu, bai. Alare, ipatzen dugu Sohmarkkaz, Sohmarkkaren pesta, uh, duzi, haste buru untan berean Sohmarkkabatek, zerrekarri idio iluikoak nuari ezagutza bat, eta bizka bat hori label bat bezala kampura begirea? Be, be, Sohmarkkada, alare, babespen eh, markabat, beratze, eh, babesten du eh, egin, eh, egin edo oiturak, egiten diren oiturak, eta, gero, la, ez du behemititzen zeh nahi egitea, odion eh, kartzen du, eh, Eeza gupena segur da kanitatzkorna edatzeko manera eggetsakoa, Hor ez hoakmazka baten uh, mazkaunak. Aste buru untan, beraz, soh markaren pesta irulegiren pesta, beraz, irulegiko ma hastien pesta izanen da, gaurtik abiaturik iru egunez, eh, anuen merkatua izanen da, gau bereziak, beraz, nahi ba duzio, azken hitzentzat, bezer, ipatuko zenukete bereziki itzorduetan asteburu buru untan? Ebe, jada, gauntakoa, zeren... Uh, uh, filma egilea, rezistanz naturrelekoa da mundu bino egintzuen uh, egia lehizia zailea bera elduza uku presentatzea bere, bere filma, garazin, bo bangelan bera zeta debate bat gero da sauzte horren ikusterat gero biak ateidekitzeak xoto-xoto uh, aski interesgarri eta bakutsaren lana eta elger trukatzea lankoda uh, maztiz eta atxean badugu konzertua holda jarena uh, bai horriko helizan Baita gaualdi bat gero plazasokon, plazagibilean baigurin jazz manusekin. Eta zkeni gero igande guzia laitua, eta izango dira ateliergoak, arumen jastatzea, gustuaren uh, deskubritzeak, aipatzea gure gustuak, uh, milesimozaren uh, jastatzea, eta hori izango dira xotoko, ba xotoko, uh, ahorzeko bakatu, Ahhozeko uh, masizain guziak eta ardo guziak jastatzeko zeren larun bat larun batean ate irekitza izango dira baigogi eta irulegiko sotoetan. Jen baitu uh, gutiziako sotoan uh, agerxean ilagian etxe amestian eta baita sotoan irulegiko sotoan. Baina igandean jastatzlanko dira ere hizpur eta garzialdeko uh, ahno egile edo ahnoguziak eta denakor izango dira, amekakteritati goiti, arnoi astatzearen zat, gero handiatalanko da, lekukoeko izpenekin, hori ere inbortatea baitzauku, eta uh, atxan talu batzuekin, uh, biskabat, um, dantzatzeko aukera izango da, giro aski berri edo berizibatean emengo, uh, zeren kumbia tale bat izango dugu konbian bero talde haur izanen, uh, izanen duzie eta moderaziorekin ziorekin produktu e, produktoa direla horretarazten dugu agian atxeman lekubatan bertan loiteko edo batek eztu du edaten egite atzen baduzien zuleak ebeskertuko zaituztegu e, simun eta gesan gurekin izanek goizuntan eta zuen e, esperientzia eta zagutza perte